Garzuan trabaile bien, hona otrube un po de serenitea, de confianza. Ie fodepak un mauve match, un faste perra duza. Hona pak raba xero de anie blok, portu perra la mezon, ko. Jokalariek ongi lan egiten dute, konfianzan gira orain, beraz ezgin ukenei partida txak batek hori guzia zabatu dezan. Ez dugu hortzez eta aginez lan egin azken astea hoetan, etxian denagaltzeko. Nik ikusi ditut, monumar zanen kontra eta partida galdu izanagatik gauza ederak erakutsi dituzte. Talde bizikiona da eta gainera galdu punduak egin behizkuruatu nahiko dituzte. Talde osoa da, indartsua eta gibelean azkaga, gaitzitua gainera. Beraz, ze partida zer baten mentura dugu, hemen irabazten saiatuko dira. Kamerena intzinean kolpe bat eman nahiko dute, eta joan den galdu lehen postu hori behizkudatu. Tube lor perdu le weekend